Jó, imádkozom megint, mert uh, szükségem van Isten uh, segítségét ma. Uram, köszönöm, hogy, hogy minden erő nálad van, és, uh, és uh, erőt adsz, bölcsességet adsz, akinek kér. Uram, én kérem, hogy ad bölcsességet nekem megosztani ezt az üzenetet, és ad nekem uh, a testemnek erőt, hogy, hogy tudjuk, tudok beszélni rendesen magyarul, kölgés nélkül, hogy, hogy, hogy ne legyen zavaró tényező, hogy, hogy halljunk a, a te a üzenetedet, és megértsünk, hogy mennyire fontos a, ez a fogalom, hogy megtérni. Uram, ad nekünk azt az ajándékot ma, hogy megtérjük, hogy egyed -egy értsünk veled. És Uram, szeretnék előre is imádkozni, hogy hát meg a kis kis beszélgetéseket, a csoportokat, ami, ami történni fognak majd később. Ád, sok jó beszélgetés legyen ott is. És növekedjük a hitünkben. Jézus nevében. Amen. Okay. Szóval próbáltunk összerakni ezt a biztos alapkorzust. Úgyhogy az év végén vagy, vagy a jövő össze igazán 12 nagyon fontos témát vegyünk. És ahogy mondtam, csináljátok a házi feladatot, amit én csinálok itt fél óra alatt, az, az nem elegendő, igazán ah, én nem akarom, hogy ez egy, csak egy, nem akarom sok igét adni, meg nem tudom. Én, én, én szeretnék, hogy, hogy ti fedezetek fel, hogy mit jelent, hogy a Például ezen a héten, hogy mit jelent, hogy megtérjünk, meg mi, miért olyan fontos. Az első hét alatt, csak mondom azoknak, akik már elfeléltették, vagy nem voltatok itt, az első uh, fejezet, amit csináltunk, igazán az emberról szólt, hogy mi bűnösök. Elvégszel a pingpong labdákat, mi Ádámban születtünk, mi bűnösök vagyunk. Mindenki tudja, hogy van valami baj erről a világról, ugye? Nem működik. És a, sokszor mi mondjuk, hogy ez Péter ő, miatta, vagy, a, vagy a, a nap miatta, vagy a, az oroszok miattunk. De, de amikor egy, egy átlagos nap után, amikor már tudod, kibáltunk a gyerekeinkkel, vagy tudod, nem teljek, nem, nem betartunk az ígéretünket, tudod. Szerintem mindenki tudja, amikor egyedül, és ki van kapcsolva a lámpa, és még, még aktív a, a aktív, aktívan gondolkodunk, hogy igazán a probléma velem van. Nem velük, nem veletek, velem van a probléma. Bennem lakik bűn. És Isten küldött Jézust megoldani a legnagyobb problémákat. Az volt az első fejezet. A másik fejezet igazán Istenról szól, hogy... hogy vagy Jézusról szólt. Jézus Isten, Jézus az Úr. A, ő nem jött felajánlani segítséget, ő jött igazán egy komplet tervet. Hogyan kell üdvözölni? És, és azért, mert ő Úr, ő követeli a teljes hűségünket, szeretetünket, engedelmességünket. Jézus nem mondja, hogy ha szeretnéd, csináld meg ezt. Nem mondja, hogy ha gondoljátok, hogy ez jó, akkor csináld. Ő ad parancsokat. <gül> És ha felismerjük őt, mint Isten, mint Úr, akkor engedelmeskedjünk. És én azt hiszem, hogy mindenki ezt tapasztalta. Amikor engedelmeskedünk Jézusnak, rájövünk, hogy az ő útjai a legjobbak. Nem? Igen. Igen. És ma mi fogunk megnézni egy kis szót, a megtérés. Szóval uh, azon a napon, amikor igazán az egyház megszületett, mi hívjunk, hogy pönköst, ugye? Ez, uh, ez történt 50 nap Jézus kereszt, keresztfeszítés és feltámadás után. Szóval uh, egy darabig Jézus megjelent nekünk rendszeresen, Bú! Tudod, zárva volt az ajtó. Bú! Itt vagyok. Jaj, de jó. De 40 nap után ő felment a mennyben, és mindenki látta. És azt mondta, hogy maradjatok Jeruzsalanban, amíg nem jön az ígéret, a Szent Lélek. És azon a napon, pünkös napján, akkor Isten adta a Szent Lelkét az ő hívőknek, az ő egyházának is. És azok a félős Bátolatlan tanítványok kimentek az utcára, mint apostolok, mint kiküldött emberek, és hirdették az evangéliumot. Nagy változás történt. És Péter, ő, ő prédikált az első prédikációját. Ott az utcán, utca evangelizáció. És, és a végén. Ez az utolsó mondatja. Szóval, tudja meg tehát, Izrael egész ház a teljes bizonyossággal, hogy órá és Krisztusá tett őt, az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztül feszítettek. És igazán a, a, ő beszélt ezek, e, ebben a predikációban azokat azok volt, amit most mondtam. Bűnösök vagyunk, szükségünk van megmentésre. Ki fog megmenteni minket? Ő. Ő fog megmenteni minket. És hogy reagáltak az emberek? Amikor ezt meghallották, mint a szíven találták volna őket. Ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk? Atyám, fiai, férfiak, mit, mit tegyünk? Jó, me, megértjünk, megértjük. Igen, bűn van bennem. Valami nincs, nincs jó velem, a világgal sem. Távol vagyunk Istentől. És Istennek van joga, mint bíró esetleg büntetni engem. Tudom, neki van joga. Mit kell csinálni? Mit tegyek, hogy, hogy, hogy, hogy egy helyes kapcsolatom legyen Istenel? És ez volt Péternek a válasz. Péter így válaszolt. Térjetek meg, ott van a szó, amit fogunk, amiről fogunk sokat beszélni. Térjetek meg, és keresztel. Kegyetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek, bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Ez volt Pétenek az, az egy üzenete. Térjétek meg! Térj, térjétek meg! De mit jelent megtérni? Van valakinek van egy ötlete? Én szóval, hallgatom, tudod, mit, mit, mit gondoljátok? Mit, mit, mit jelent megtérni? Valaki? Nekünk ez, ez egy télogiás szó, ugye? Ne, nem szoktál a boltban mondani, tudod, hogy jaj, megtérek. vagy. Isten, hát, és Igen, szóval egy, egy fordulás, ugye? Egy fordulás, Isten től, Isten felé. Az nagyjából a vázlatommal. Köszönöm. Va, va, van valaki más, valami más ötlete? Vagy, vagy hallottatok valamit erről a, a szóról? Mert valóban. Szóval hogy... És amikor rájöttünk arra, hogy, hogy, hogy vagyunk. Aha. És az, hogy most felsorolja, hanem magunktól jövünk arra rá, hogy, hogy ezt nem jól csináltam, és, és bántunk amiatt, amit nem jól csináltuk, és a uh -huh. Istennek, hogy mi ezt a nem tudjuk helyrehozni, de hozzánk jövünk, hogy te változtas meg egy olyanra, hogy ilyeneket ne, ne csináljunk, ami, ami nekünk sem jó, uh -huh. és nekünk sem Jó! A, örülök. Köszönöm is, és már az a másik pontom ma. Szóval örülök, hogy használhatod, hogy rá, rájövünk. Bár én fogom egy másik kifejezést használni, hogy meggondoljuk magunkat. Igazán a, a görög szó, amiből kapjunk a, a magyar szót, hogy megtérni, vagy az angol szó, hogy repentance, azt jelenti, hogy meg, meggondolom magam. Eddig ezt gondoltam, én gondoltam, hogy jogosult vagyok a bűnre, gondoltam, hogy megérdemlem ezt, eddig gondoltam, hogy uh, kontrollban vagyok, én tudok menedzsenelni a saját dolgaimat, eddig gondoltunk, hogy az nem az árt ártalmas, nem. Tudom, nem. Nem okozok fájdalmat másnak, ugye? Eddig gondoltam a bűnről, hogy ez nem, nem probléma nekem, ugye? Uh, de meggondolunk magukat is, és, és ahogy Csizsömám mondja, hogy rájövök, hogy de várja. Tudod, én, amikor védkezek, akkor piszkosnak érzem a tudod, bűntudatom van, uh, depressziós vagyok, én uh, szőrködök, én belép én, én, én, én uh, elszigetelem magamat másoktól. Tapasztaltatok ezt? Persze. Mi rájövünk, mi, mi meggondoljuk magunkat, és olvassuk Isten igét, hogy ja, persze, ezt, amit eddig gondoltam, hogy jó hazudni, mert tudod, nem mész nem börtönbe, ha hazudsz. <gül> Néha kell hazudni egy tanárnak, ugye? Néha kell csalni, mert amúgy nem lehet átmenni a vizsgán, ugye? De Isten igen, azt mondja, hogy ez, ez, ez rossz. A, a, Ah, és mi megonünk magunkat. Mi mondjuk, hogy jó, eddig ezt gondoltam, most, most meggyőződésem van, hogy Isten igelje igaz. A, a hazugság, a lopás, <gül> a tiszteletlenség mások felé, a, a, a, a, a düh, amit kifejezek, ilyen kontroll nélkül, ez, ez helytelen. Eddig gondoltam, hogy jogom volt, most, most másképpen gondolkodok. Meg, meggondoltam a gondolkodásomat. A szó azt jelenti. És a, valóban ez fontos tudni, mert itt van a csata. Itt van a csata. Bárki, aki nagy bűnbe esik, az nem esetben az anélkül, hogy sok kis lépést tegyen, jó? Te, mert te gondolkodni, hogy szegény vagyok, hogyan fog, és kezd aggódni, szegény hogyan, tudod, azt csinálom, hogy, hogy tudod, feketén dolgozom, hogy vagy, vagy nem, nem bevallom az összes jövedelmemet, mert nekem kell, Orbánnek nem kell, ne, nekem kell ez. És amúgy, ha több marad nálam, akkor többet is tudok adni gyülekezetnek. Tudod, mi, mi hazudunk magunknak, <tos> ugye? <tos> De nem csalás által. Jó. És uh, itt, itt van a csata. Meg kell gondolkodni a gondolkodásunkat. Jó. A másik dolgot, amit uh, akartam volna. Uh, mondani erről. Az, amit Ágott mondja, hogy, hogy ez a fordulat az egy irányváltozás. Vagy, és, és mi a, a bűn ellen fordulunk, vagy a bűntől fordulunk, és Isten felé fordulunk. És, és ez szerintem a kis füzecskén azt mondja, hogy ez, ez olyan, mint egy apró pénznek a két oldala. Nem lehet egyszerűen látni a két oldalát, de két oldala van, kicsit más a domborúsága, muszáj mind a két lépést, és mondom miért. Ha a bűntől fordulsz, te nem fordulsz Istentől, érted? Rájövök, hogy... Istenhez. Istenhez, bocsán, köszönöm. Rájövök, hogy a bűn az rossz. Rossz hatása van rám, én nem, nem jó ember vagyok, a szomszéd, gondol, a szomszéd tudja, hogy nem vagyunk rendes szomszéd. Szóval, szóval mostantól fordulok a bűntől, nem, nem fogom védkezni most már. De nem fordulsz hitben Istenhez. Tudjátok, hogy mi leszel? Egy valásos, morál, egy farazéus. Hasonló, mint a farazéusok. Ők, ők fordultak a bűntől de nem fordultak Istenhez hitben. Tudod, ha, ha csak próbálsz tudod a bűnt elrakni, de nem mész Istenhez, akkor csak egy morális Isten, egy morális pogány leszel. Egy, egy valásos valaki, aki azt mondja, hogy én tettem ezt. Hát nincs is olyan éjjel, aminek csak egy Igen. <gül> Igen. Nem igen, abszolút. Igen. És a végén, mi, mi adjunk sajd magunkat a dicsőségét, és a végén azt az is igaz lesz, hogy mi nem tudunk annyit elfordulni a bűntől, Isten segítség nélkül, és kezdünk takarni a bűnt. Ugye? Hogy, hát az semmi, semmi, nincs nincs semmi. Már elfordultam a bűntől. De, ne, ne, ne nézd oda, tudod? az ajtót. De, ha viszont Istenhez fordulsz, hit, hitben, Istenhez fordulsz hitben, de nem rakod el a bűnt, és egyébként ismerem. Szóval, am amikor Riccsivel találkoztunk, abban az időben sok időt törtöttem a Jubi Parkban, fűves gyerekekkel, től, és a, sokszor, amikor hirdettünk, hirdettünk az evangéliumot ne ne nekik, azt mondtak, hogy ez zseniális, ez szuper, ha, ha Isten, Isten szeret engem, az hát ez nagyon jó. Örömmel fogadtak az üzenetet, és volt olyan esték, amikor sírtak. Komolyan mondom, sírtak, de a bűnre, a hát az nagyon nehéz volt nekik. És én mondom, hogy ha, ha Isten, Istenhez fordulsz, de ragaszkodsz a bűnhöz, akkor egy testi keresztén leszel, tudod, egy, egy uh, tudod, az életed nem fog, nem fog dicsőíteni Istennek, tudod, és, és ezek a bűnök fognak uh, bilincsben tartani téged. Ne, nem tudsz szabadulni, nem tudsz előre haladni Istenel, mert, mert a bűn, mert a bűn, mert, ah, ez kedves nekem, tudod. és volt egy pár, emlékszem, hogy a Balatonnál voltunk, és volt lehetőség, bemeríteni őket. És mondták, hogy igen, mi, mi hiszünk Istenben, de amikor leültünk velünk, hogy, és uh, mit fogsz csinálni azzal a fűvel, ami a táskádban van, hogy uh, mit fogsz csinálni ezzel a bűnről. És azt mondták, hogy hát ez semmiképpen nem dobjuk el. <gül> Az a miért? Hát akkor talán a bemerítés számodra nem, ez, ez nem a megfelelő idő. tud kell fordítani a bűnre, Isten Fordulni. Ez a megtérés. Szerintem, ha, ha hallod ezt a szót, um, és nem érteted meg mit jelent, szerintem ezzel a két képpel meggondolni magadat, és a, a, az élme két oldala, szerintem így lehet teljesen megérteni, amit ők megértették a pünkös nyakján, amikor hallottak, hogy térjetek meg. És, um, és most okay. szeretnék uh, beszélni arról, amikor arról, amikor először megtérünk. Én azt hiszem, hogy uh, angolul angol mi egy másik nyelvezetet használunk, de de úgy úgy a uh, Vettem figyelemben, hogy magyar, magyarok, ti használtak ezt a kifejezést, hogy megtérni. Arról, az, arról a pillanatra, amikor valaki először fordul Istenhez, és mondja, hogy tessék, itt az életem, én már feladom. <tessz> tessék! Mesd meg engem, tőbb, írgal az engem. Van, van egy nagybetűs megtérés. És én mondanám, hogy én megtértem, amikor hat éves voltam. Amikor először imádkoztam. De, de majd később a, fogunk beszélni ilyen kis betűs megtérés. Amikor napról-napról megtérünk, amikor Isten felvilágosít bennünket, hogy a, amit eddig gondoltam jó, az nem jó, és kell igazítani a gondolkodásomat, az ilyen kis megtérés. Vagy, vagy minden magyarázta nekem, hogy talán a magyarok, is szoktok mondani, hogy megbánni bűnöket. Ugye? Én én eddig nem használtam azt a kifejezést, mert szerintem a megtérés és a megbánás kicsit más. Tudod, én, én már vettem a, a, az első smart tele, simogatós telefonom, tudod, az volt az Android Edge, És megbántam, hogy vettem. Lassú volt, rossz volt, nem volt jó. Megbántam. És azért nem szoktam mondani, hogy páljatok meg a bűnöket. Mert én nem akarom, hogy csak egy érzést, hogy sajnálom, de azt megint elrontottam. Meg, megtérés, az kicsit más. De nem de magyaráztó, hogy megbánni bűn, az igazán amiről beszélünk. Szóval megbánni bűnöket, vagy megtérni, mint keresztény bűnöktől, egy, egy kicsit egyforma egy kifejezés. És az, amikor Isten formál az életünket, tudod, ő szent, szent megszentelőd, megszentelődje minket. Tudod, ő, Köszönöm. És mi, mi állandóan igazodjunk a, a mi gondolkodásunk az, az ő igazságához, jó? De először beszéljünk kicsit erről, megtérni. És uh, én nem tudok ennyire erősen mondani ezt. Mi hiszünk a Golgotában, mint sok más tűl hogy... Hogy kell egy pont az életedben, amikor hozod egy döntést. Nem lehet csak bejönni egy gyűlökezetben, mondani, hogy Ja, kedvelem ezt az üzenetet. K Jó a közösség. Finom a süti. Zsuzsi mindig krémes süti. Hozták krémest ma? Oh. Ne, nem, baj, nem. Nem baj. baj. Nem baj, nem baj. Finom a süti. Ah, kedves emberek. És talán vannak emberek, akik bejönnek egy, egy közösségbe, és egy után már gondolják, hogy hát én is egy keresztény vagyok. De igazán ez a megtérés, ez még nem nagyon történt. Tudod. És én szeretném mondani, hogy mi hiszünk, hogy, hogy kell, mindenki kell egy döntést hozni az életedben. Én, én nem akarom mondani hogy egy, egy ham, hamarkodást, vagy egy, egy, egy hamar... Tudod, a döntést kell hozni hevesen, tudod, érzelmesen, hogy igen, uram, Én, ne! Fontold meg! Nézd, nézd körül, merre, merre vezet az életed? Mi történik a halál után? Nézd meg más vallásokat, és hogy bölcs döntéseket hozd. Én régen, nekem az, az volt az ötletem, hogy ha Jézus feltámad, Érted, hogy ha, ha meghalt, és feltámadt, ha a halál után élt, én szeretnék az ő csapatában lenni. Szóval én nem, nem látom más valásban az a remény, hogy lehet bízni valakiben, és, és ami történik vele, az történik velem is. De az a reményük. Szóval én régen én mondtam, hogy... Körülnéztem, és mondtam, hogy igen, én, én szeretek követni Jézust, és, és a bűnösségemet én állandóan fogom lerakni az ő lábánál, a keresztnél. Ő hordozza az én bűnömet, és ő adjon nekem, nekem az én igazságomat. És ha ez még nem történt veletek, ma van egy lehetőség. Lehet, lehet mondani igent Istennek, lehet mondani, hogy Uram, Eddig csak barátkoztam ezzel az üzenetel, de ma én szeretnék átadni az életemet teljes mértékben. Szeretnék hátot fordítani a bűnömtől. Tudod, amit eddig gondoltam, hogy menő, vagy tök jó, vagy engedett. Vagy... Én, én szeretnék elrakni azokat, hogy, hogy tudok veled lenni. Tudod, azok a, a szégyenteli dolgokat, a, a, amiket, a, amikről nem akarom beszélni senkivel azokat is odaadom neked, Uram. Odaadom neked, bocsáss meg engem, hogy, hogy ezeket tettem. Bocsáss meg engem, mert így gondolkodtam. Bocsáss meg engem, mert eddig fordultam ellened. tudod, hogy ellenséges veled, nem, nem egyetértettem veled. Bocsáss meg engem, Uram, hogy futottam előled. És bepiszkoltam ezt az életet, ezt az ajándékot, amit adtál nekem. Bocsáss meg! Bocsáss meg! Ma van lehetőség nektek ezt, ezt a döntést hozni. De hogy, hogy kicsit édesebb legyen a, ez a döntés, És szeretnék felsorolni kb. 9 dolgot, ami történik abban a pillanatban, amikor megtérünk nagy betű ennél először. Jó? És ez csak, csak kilencet, amit uh, felsoroltam ma. Igazán uh, tegnap előtt uh, találtam egy cikket, amiben 75 dolgot felsorolt. Szóval sok minden történik abban a pillanatban. És talán itt vagy, és keresztény vagy, és nem is tudtad, hogy ez, ezeket a dolgot történt veled. De, de nézz, nézzünk meg. Az első Az, hogy újjá születettünk. Újá új, születtünk. Köszönöm. Újá születtünk. Már, már, már kezdtem fáradni. Bocsánat. Írjátok le, János 3. Az egy nagyon fontos fejezet. Olvasatok meg akkor Jézus mondja Nikodémusnak, egy, egy teológusnak, hogy nem érti, ha valaki nem újra születik, nem tud látni Isten országát. Tudod? Péter ezt írja, áldott a mi úrunk Jézus Krisztus Istenes Atya, ki nagy irgalmából újjá minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Ez az élet, Krisztus nélküli élet, az halál. A halál azt jelenti, hogy elválasztástól. Mi élünk Krisztus nélkül, mi el van választva Istentől, től, Krisztustól, is az az élet, az halál. Akkor élünk és halunk, és utána ítélet jön. Ez nem jó. De amikor megtérsz, az íg azt mondja, hogy egy új születés történik, egy, egy új szívet kapsz. Tehát új születés, egy új élet van, egy új központ, új gondolkodással, és ez történik a lélekben, és Isten dicsőségére, és ezáltal van feltámadás, meg reménységünk, tök jó dolgok történik. Ha, amikor megtértél, hogy ha még nem csináltad, ha megtérsz, akkor újjá születsz a lélek által, nem test által, nem az apukád akaratá miatt, az Isten akarat miatt. Új, ezt szülsz, Szü születsz. A másik dolog, hogy Isten hív minket, olvassunk ezeket, és miközben a zsidók jelet kívánnak, tudod, ők keresnek valami jelet, csodát. ugye. Görögök pedig bölcsösséget keresnek. Na, Magyar meg ezt nekem egyszer, tudod? Hogy ez a zsidó meg a görög, mi a megfeszített Krisztus hirdetjük, aki, aki a zsidóknak ugyan megütközése, és a pogányoknak pe, pedig bolonsága, de magunknak, az elhívottaknak, zsidoknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsösége. Tudjátok, hogy amikor megtérsz, tudod, mi történik? Az történik, hogy Isten kívül. Jólika. Fibike. <gül> Tudjátok, hogy Isten ismeri nevedet? Ő ismer téged? Tudja pontosan, hogy ki vagy, és hova vagy, és mi van benned? Ez egy ez, ez csoda, nem? És itt az igaz mondja, hogy az evangélium nem csak, az nem bölcsöség, nem csodák, az Isten elhívás, Isten elhív téged. És ha már megtértél, akkor, akkor tudnod kell, hogy azért, mert Isten hívott téged. Móni, Dori, Attila, ő hívott. És te reagáltál. A harmik dolog. Amikor megtértél nagy betűvel, meghaltál. Mert meghaltatok és a ti értek el van rétve a Krisztussal együtt az Istenben. Amikor, hogy, hogy, legyen, hogy legyen új élet, a régi kell meghalni. Úgy, hogy, hogy, hogy Jézus meg kellett halni, hogy, hogy, hogy a teste megváltozol, hogy, hogy megint a, menjen vissza a mennybe, a dicsőségéhez. Jézus mondta, hogy ez olyan, mint egy mag. A mag, az csak egy mag. Itt van, az asztalon egy mag. És nem tudom, hogy med, meddig ott tud lenni. De ha beteszed, ha betemeted, ha betemeted a földbe, amikor meghal, akkor új élet kell föl. Ez, ez a kép, amit Isten adott nekünk. Mi meghaltunk a régi életünk felé, vagy a régi életünk meghalt, és a új életünk van Krisztusban. Egy negyedik dolog. Igazultunk meg. A megigazulás az egy furcsa szó, az is talán kicsit inkább szó, de azt jelenti, hogy egy helyes kapcsolatunk van Istenel. Eddig Isten... Eddig egy adottságunk volt Isten felé, de amikor megigazultunk, letörölte azt az és azt mondta, hogy most már, most már egy, egy, egy kapcsolatban lehetünk. Hiszen azt tartjuk, a romai 3.28, hiszen azt tartjuk, hogy hét által igazul meg az ember a törvénycselegedetés cseleke cselekvésétől függetlenül. Nem a jó cselekedeteivel visszafizetsz Istent, <gül> a tartozásodat, mert a tartozásod ekkora, a jó cselegedetei, az kb. ennyi. Tudod? Nem tudsz, ugye? És, és az igaz mondja, hogy nem, hitáltal igazuljunk meg. Amikor egyetértünk értünk Isten amikor átadjunk a bűnöket neki a megtérésben, ő megigazít, vagy megigaz, igazul minket. Köszönöm. És ez történt, amikor megtérünk először. Ötödik. Az, hogy Nem Nemrég kiderült, mert összeszámoltam, hogy a Mátyás királyi úton lakom, a leg, laktam eddig a legtöbb évet. Bármilyen házban. Tudom, Indiánában, nem tudom, négy házban laktam, Csik, nem, Chicagoban, szóval öt-hat házban laktam, Budapesten három házban, vagy lakásban. De itt, leg... Ja. És néha vágyom megint költözni, csak azért, hogy legyen a lehetőségem kidobni a fél <tos> dolgot, amit halvasztok. De... De költöztünk, nézd, nézd, amit Pál itt a Kolosiakhoz. Azt mondja, hogy ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket a szeretett fiának országába. Az annyira szép, nem? Mi tartózkodtunk egy sötét szomszédságban, ahol sötétség és gonoságot körülöttünk. És amikor megtértünk, Isten adott nekünk egy új lakcinkkártyát. Tessék, itt itt a, a kulcsok. Élje most már az én országomban. A hatodik, szerintem, már elfe elfeléltem, hogy a számolás. De ő szabadított minket, minden gonosz és sötét hatalmából. Azt mondja, hogy le lefegyverezte a fejedelemségeket, és a hatalmasságokat, ezek ilyen sötét, ezek ilyen sátani, démoni, gonosz a hatalomokról van szó, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Azt mondja, hogy, hogy Krisztus ő uralkodik ezeken a a, a, a, a sötét dolgokon, amit ami, ami tapasztalunk, ami a, a világban van, ami, ami az életünkben van, és ő szabad, szabadá Te minket ezektől. Lefegyvereszte őket. Ő mostantól azért, mert megtértek, ti nem kell engedelmeskedni ezekre a dolgokra. Amikor a bűn azt mondja, hogy kölcsön kérhetem a szemedet. Amikor a bűn azt mondja, figyelj! Tudnék használni a kezedet most? A szemedet, a lábadat, a szádat? Úgy szeretnék használni a szádat. Ha, mert tudod, hogy megérdemli azt az embert, amit én... Érted? Mi tudunk mondani, hogy nem. Hát nincs hatalma fölöttünk most. Mi Krisztus uram alatt van. Neki van hatalom és tekintély fölöttünk. Sátán nem. A bűn nem. Hú, ez a hetedik pecsétet adott nekünk. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvetok pecsételve a megváltás napjára. Ez egy pecsét az olyan, mint egy jeggyűrű. Mi nem kaptunk a teljes üdvösségünket, ugye? Mi olyanok vagyunk, nem mint egy feleség, Inkább, mint egy menyeszon. Ugye? Jézus azt mondta, hogy az enyém vagy, itt a gyűrű. Megígérem. Ott leszek az oltáron azon a napon. Ugye? <gül> <gül> szóval pecsétel vagyunk a Szent Lélek által. Azt jelenti, hogy a Szent Lelkünk bennünk van. És, és mutatja, hogy minden ígéret, amit Jézus tett, az, az be fog teljesülni. Um, ő gyerek fogadta, nem, örökbe fogadta minket. Mert nem a szolgosság lelkét ka kaptátok, hogy ismét férjetek, hanem ifjúság lelkét kaptátok, aki által. óbocs, fiúság lelkét kaptátok, aki által kiálltunk, abá, atya. Isten mondta, hogy te ismered a fiamat? Tudod, barátod van a fiamat? Akkor gyere, Gyere, tudod, itt van egy szóba, mikassa, szukassa, itt a hűtő, tudod, mi az ő öröppel fogadott gyerek, gyermekei. És szerintem az utolsó, hogy Krisztus bennünk lakozik, és sok, sok változást volsz, akinek Isten tudtól akarat adni, hogy milyen gazdag ennek a titkoknak dicsősége a pogány pek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége és eljövendő dicsőségének. Krisztus velünk van. És ez mind egy a jelképe a bemerítkezés. A Bibliában néha van fordítva keresztség, megkeresztelni, megkeresztő János, ugye, meg néhány egyház használja ezt a kifejezést. Mi, mi szerettünk inkább használni ezt a hogy bemerítkezés, mert az a a görög szónak egy jelentés, hogy bemegyük a vízben, mint, mint hogy egy halott test bemegy a földbe, és följövünk a vízből, mint a feltámadásból, mint Jézus a sírból, Feltámadunk új életre. És uh, ennek a vers erről beszél, a keresztség vagy a bemerítkezés által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus a halálból az atya dicsősége által, úgy mi is új életben járunk. Ez, ami történik, amikor először megtérünk, nagy, nagy emmel, <gül> megtérünk, először tálkozunk Jézus, azt mondjuk, hogy sajnálom, elmondhatom, <gül> az engem, és átadjunk a bűnünket, átadjunk a, a, az életünket, és ő ezeket a dolgot csinál be belőnök, és ez jó, ez nagyon jó. De mi történik, amikor, mint keresztény védkezünk? Van, van segítségünk? Igen. És azért mondom a korábban, hogy van egy kis embetős megtérés, vagy ahogy tegnap este felfedeztem a segítségével, hogy hogy a bűnöket. Folyamatosan. És ez, amit Isten csinál, hogy, hogy szentebbek. Ő nem tud az összes munkáját végezni egy pillanat alatt, vagy nem akarja. Után fáj, túl fájdalmas lenne nekünk. Ő gyengéd és, és türelmes, és dolgozik rajtunk, <kül> dolgozik, uh, rajtunk lassan. És uh, Jézus azon az éjszakán, amikor a Judás árulta őt. Volt az úrvacsora, mindenki egy az asztal egy oldalán, fényképekre. Ez egy vicc volt. Okay. De, de mielőtt szolgáltuk a vacsorát, Jézus most a tanítványának a lábát. Emlékeztek ezt a történetet? És Péter azt mondja, hogy Uram, te mosod az én lábamat? Soha. És Jézus azt mondta, hogy de Péter, ha nem mosom a lábadat, akkor nincs része belem. És Péter azt mondja, hogy ha, akkor nem csak a lábom, hanem egész testemet. És Jézus ezt mondta Péternek, hogy Jézus így szólt hozzá, aki megfordult, annak csak arra van szükség, hogy a lábát mossák meg. Különben teljesen tiszta. Tis Tisztákatok. De nem mind. A nem mind az judás. A, figyelj, ha megtértél nagybetővel, nem kell Újból megtérni nagy embertűvel, csak kell engedni, hogy Isten mossa a lábadat. Mert piszkolódik ebben a világban, ugye? Mész munkahelyen minden rosszat kihúz belőled, áh, jössz vagy gyülekezetben sokszor, hogy áh, megint, félj, engedj, hogy az Úr mosson meg a lábadat. Már tiszták vagytok. Ő megbocsájtott titeket, de Amennyiben rosszul gondolkodsz, akkor térnek, változtasd a gondolkodásodat. Ne, igaz, ne, ne gondolkodjál a világ szerint. Gondolkodjál Isten szerint. És ez a földés, van egy, egy másik, nagyjából az utolsó, volt, amit akarok mondani. Ez a földés, mint keresztények, az főleg Isten igével történik. Nézzétek meg ezt. Ez Pál írja ezt. Férfiaknak, nős férfiaknak, férfiak, férfiak, kiáltogják, férfiak, úgy szeresétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szeretel az egyházat, és önmagát adta érte. Szóval, amit Pál mondja férfiaknak, az egy, ami a, a amit, kihívőket, az olyan dolog, amit Jézus tesz. Jézus teszi ezeket a dolgokat az egyháznak, ugye? Azt mondja, hogy úgy, hogy a víz fölhőjével az ége által megtisztítva, megszentelje. Így állítja maga elé az egyháza dicsőségében, hogy ne legyen rajta fort, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Pál azt mondja, hogy férfiak, így bánjatok feleségekkel, mert amúgy Krisztus pánik az egyháza így. Ő főr, ő, ő mos a lábunkat, ő fördet minket az ígével. Tudod? És én azt hiszem, hogy erről szól. Hívő vagy? Már adhat az életednek, Istennek? De, de megbuksz sokszor néha? Tudod? Legyél az igében, olvast az igét, alázatos szível, Uram, szól hozzám, taníts meg engem, én alárendelem magamat az ígéd, alá, most megalávol. És, és ezáltal ő fog olyan munkát csinálni benned, hogy majd egyszer dicsőség, dicsőségben nem lesz ráncod, se foltod, <gül> szent leszel. Fedhetetlen, fedhethetetlen, Fedethetet, nem tudom. Sok, sok elvár. Köszönöm. Oké, okay. bocs, ez, ez sokkal hosszabb, mint gondoltam, és pedig nagy izgulok, mert szerintem ez a, ez a kis csoportbeszélgetés, maradjátok Maradjatok velünk, jó? Szerintem talán 15 perc lesz elég, szerintem egy nagy izgalmas dolog lesz. Mi fogunk megnézni egy példát a Bibliában, amikor valaki megtér. Király Dávid. Dávid király. Talán nem megtér nagybetűvel, de megbánja bűneit. És mi fogunk öt dolgot látni belőle, és Domo, Peti és Tibi lesz a, a, a, a vezetők, és azért választottam őket, mert tegnap ők jöttek a férfi órára, és ugyanazt az anyagot vettünk át ott. Szóval ők már tudják, mi lesz. Én szeretnénk mondani, hogy ahogy, ahogy Legnyugszottok egy, egy, egy helyben, szerintem csak három csoport lesz. Én fogom pihenni egy kicsit. Uh, Szeretnék kérni, hogy első dolog, kérd valakit, hogy átolhassan az egész Zsolt ugye? És utána csak, csak temposal talán ilyen 3-4 perc per pont, ugye? És, és beszéljetek meg ezt, ezt az esetet. De ez a helyzet, hogy Dávid írta ezt a Zsoltárt, amikor megbánta bűnét. Nem tudom, nem tudom mit tudjatok Dávidról. Ő király volt Izraelben, talán ő volt a mátyás. Tudod, ő volt a reneszánsz király. Tudod, egy igazságos király volt, Isten szíve szerint volt. De az élete vége felé, ő megbukott egy, egy, egy házasságtörésben, ő ellopta egy feleségét, és a, aki te, terhesbe lett és hogy senki tudja róla ő meggyilkolta az a feleségnek a férjét és mindenki tudja ezt a történetet mert az, ez ez a történet ami um, Leonard Cohen írt erről írta dalat hogy Halleluja, uh, Halleluja. olvassatok meg a szöveget jó és um, És egy nagy titok volt. Nagy titok volt. Dávid próbált tit, titkolni. De a baba megszületett. És beteg lett. És egy proféta jött Dávidnak. És végre szemésítette vele, hogy figyelj, te vétkezted. És Dávid oh, kijöntette a szívét, megbánta a bűnét, megtért. És, és írt ezt az 51. Zsoltát. És fogunk látni mindjárt. Öt dolgot, öt lépést vagy öt dolgot, amin keresztül ment. És szerintem mi is tudunk ebből tanulni. Akartok tudni, hogy hogy néz ki egy megtérés? Egy bűn megbánás. 51. Zsoltát. Az, az lesz a feladat most. A domó, tudnál. A Nagyjából Zsuzsomamától errefelé azokat vinni oda. Várja, hány mama van bent? Hány, hány mama van bent? Egy? Kettő? Akkor talán Zsuzsoma, te maradsz. Jó, illetek a Lackó, Viki, Zsolt, Noemi. Menjetek be oda, jó? Tibi, szerintem itt, itt leszel a fa alatt. Mondjuk három, három kis jó Igen. Szóval so, szerintem ez jó lesz. Jó, jó. És egy, okay. <gül> jó, do, do jó. Jó, Dorimoni Jó, jó, Oda menjetek, és a többi maradj ki. Pet, Petcsős. Peti. Peti. Peti. Pet, pet. Jó. Oké. Okay. Jó. van, van valaki át teljesen a, a zsoltárt, és utána engedjük, hogy Peti Domó TV vezessen titeket, hogy beszélgetésre. És amikor kezdek énekelni, az lesz a jel, hogy gyertek vissza, és az Úr vacsorát veszünk, jó?